і крупи ван привозив усяких, і макаронів, і масельця грудками, і погріб завжди в них набитий огородиною. А в Комірчині позитіють на дощатій мости жалив'яні лантухи, натоптані щедро посоленим салом, розкраєним на чверті. Сенька товклась у хаті, дворі, хлівах і на городі, майже не зазирала в дзеркало, а як і зазирала, то не мала й на мислі придивлятися, чи вродлива, чи не додалося зморщок під очима, чи пухнасті вії, чи гарно викладено коси. Харитон казав на цілині у тебе глаза, як у молодого волчонка. Це ж які? Ну, любознательно і больно, і з любопитства проглотіть готове. Санька згоджувалася з Харитоном. вона й на цілину подалася передусім із любопитства. Тепер у неї очі Либонь скидались на очі підстреленої вовчиці. Не підходь, бо як не проковтне, то розтерзає. Раз на тиждень по суботах вони купалися. Нагрівали на плиті воду в баняках, тих самих, у яких гріли для худоби. Ставили в сінях ночви і по черзі милися. Свекруха сама, Санька з настусою а вже Іван останній. І жодного разу він і натяком не прохопився, аби законна дружина помила йому спинку. Тижнями і місяцями, майже без вихідних, він гасав на своєму мазі далекими близькими дорогами. Приходив додому завжди поночі. Жадібно вечеряв, у такі хвилини Санька дякувала Господу, що Настуся вже спить і не бачить нового татка, не просто голодного, якогось аж дикого від голоду, і вкладався на своєму ліжку, окремо від Саньки, котрій, як було послано в перший день приїзду сюди разом з Настусею, то також і не перестелялося, навіть після оформлення шлюбу. Санька думала, він же молодий, здоровий бугай, це ж йому жіночого тіла треба, але він десь утішається на стороні, на дорогах, оно скільки жінок голосує. Насправді все виявилося набагато прозаїчнішим, але воно випливе вже по смерті свекрухи. Стара відійшла тихо, як і жила останнім часом. У вісні душа покинула її кволи, вимучене тривалими хворощами тіло. Ніхто в нічній тиші хати і не чув її передсмертного короткого видиху чи мумовільного зітхання. Коли не більше цю відспівували «Батюшка з півчими», Санько наче струмом ударило. Вона вперше почула ім'я свекрухи – Мотрона. За життя новоприставленої раби Божої Мотрони, Санька обходилася не звертатися до неї на ім'я. Отже, вони були чужі одна одній. і Іван не став тим місточком, що міг би з'єднати дві рідні, Ще близькі, якщо казати про Саньку, для нього душі. Іван потім тягали за батюшку на похороні, войовничий атеїзм наступав масштабно і фронтально, і хто знався з опієм для народу, той ставив себе поза згуртованими шерегами будівників світлого мебуття. Врятували Івана не членство в партії та вгодований кабанчик, переданий надійними людьми першому секретареві райкому. Його залишили на мазі, хоч перед тим на кілька днів відібрали ключі від машини. Свинина виявилася річчю ідеологічною, і все вляглося. Того дня, як Іванові повернули ключі і статус рівноправного з усіма атеїстично переконаними громадянами члена найпередовішого в світі суспільства, Санка нагріла води, і вирішила власноручно скупати чоловіка. Настуся вже міцно спала у своїй раніше бабиній кімнаті, коли Іван мовчки дався роздягти себе і помити з милом. Санька знайшла мужність подолати сором'язливість і вимила чоловіка всього. Простелила біля ночу в якусь ряднину, він ступив на неї з ночу, стояв у прост, а вона рушником витирала його і очима благала зробити з нею так само. Горіла свічка на столі. Санька здогадалася створити інтимну атмосферу. Сліпучою і звабливо сяяла білиною розстелена свіжа постіль. Санька вся аж дрижала, розпросторюючи хвилі любовного тепла. Проте Іван стояв, наче з каменю витисаний, тоді вона сама роздяглася, зайшла у ночви, а він, убравшись у свіжу спідню білизну, тільки й здогадався долити вноч ви гарячої води. Скупавшись,